Saúdos de Tania Alonso Como é habitual a estas horas Comezamos a nosa segunda parte da programación Coa entrevista local diaria E oxe recibimos no noso estudo novamente A dúas persoas que xa pasaron por aquí Eles forman parte dos 27 despedidos De Frigo Louro en xuño do ano pasado Foron despedidos nos condicións Que non consideran xusta xa que foi de repente e Alguns xa levaban máis de 40 anos Na empresa Tambén as condicións económicas eh, foron bastante deficientes e Meses despois de que os traballadores denunciaran a empresa Xa se resolveron moitos dos Chuitos, eh queremos saber cales son as condicións finais do despido desas 27 persoas, e por iso volvemos a recibir no nos estudo. A Pablo Pampillombos días, Pablo. Buenos días. E tamén Abel Alonso, buenos días, Abel. Buenos días. Bueno, se vos parece, antes de nada, gustaríame saber que fixámos unha recapitulación de esas condicións nas que fostes despedidos. Bueno, pois pues fomos eh, despedidos un 24 de de xunio. Despois disto houve unhas denuncias e eh, un un juicio o cual a empresa en vez de pois que nos recollía a traballar e cando, no último momento cando se acababa o plazo para recollernos a traballar pois mandou unha carta en como tiñamos que presentarnos na, na empresa pero presentámonos na empresa e o único que fixeron foi darnos outro despido e mandarnos para casa sin empezar a traballar mm. E ese despido que condicións tiña? As mesmas coa o despido anterior E cales eran, así, un reversumo? sumo? Eh, 20 días por 12 mensualidades. Cosa que vos considerades totalmente injusta, tendo conta a cantidad de anos que le hades dedicados á empresa, moitos de vos. Exactamente, o que pasa que, bueno, a... despois non se celebrou ningún juicio máis, e os abogados, como viña a reforma laboral, pois un pouco preocupados, uh -huh. decidiron buscar unha pequena maneira de que darán algo máis, pero... A indenización que tiña que dar a empresa o que pertenecía, non, non daron. No. Canto é para vos esa indenización que debía dar? Sí. Eran uns 45 días, 40, pero non. 45. 45. Fostes a Suizo e o resultado final foron? Bueno, pois, pues, eh, nos ofreceron uh -huh. hasta despois o punto que chegamos ao acuerdo económico, eh, pois, pues, máis ou menos, sobre os 30 e poucos días. Falando en cartos uh -huh. sobre, sobre, sobre, 30. sobre 30 días sí, mais, sobre. Mais menos. Que pasa que Como isto Cando chegamos a esta conclusión Estábamos preto da, das eleccións uh -huh. eh, entonces o nos abogado eh, Aconseñou-nos Dicindo-nos bueno, Eu como vos representante teño que ir hasta onde vos queirades Pero eh, corremos este riesgo Que uh -huh. eh, O, porque claro, evidentemente, cando nos remitiron que nos votaron o mismo día, que nin, nin traballámono e nada eh, Corríamos o riesgo de que coa reforma esta nova uh -huh. Prolongaran a cousa un poquinho máis, chegaran o ano novo coa nova reforma Nos volverán a remitir a traballar, por exemplo, outros uh -huh. dous ou tres meses, por dicilo así e despois nos votarían con uns 20 días, quer decir que non chegaríamos ninguén... Nin Se quedaría acuerdo. descomostado desde o principio, eh, ou incluso peor, porque eh, foi tanto sacrificio volverá a estar nas mesmas, eh, non sei moito sentido. Exactamente. Uh -huh. Desta de maneira, pois, o ganar o primeiro juicio, eh, conseguimos que, por exemplo, unha parte moi importante, que desde o 24 de junio hasta que saliu o juicio, pois ese tempo de paro o recuperamos. Uh -huh. Quer decir, a empresa tuvo que devolver eses cartos a... Oínen, eh, nos eh, percibimos as partes eh, proporcionales do, uh -huh. dos cartos que nos pertencían. Já saíron ese resultados de moito dos xuízos, hai algún que quede pendente? Si, sí, hai un, hai un que quede pendente aínda, que de ver, non teño estado co co compañeiro ese, pero el dixo que el que tiraba pa diante, que es pasara o que pasara. É un, un traballador que queres 40 días. Que eh, los 45 días. 45 días. Esos 45 días, el sí. dice que el tiraba pa diante, salir o que salirá. Eh, pido vos a vosa opinión, que credes Que pode sair ben Ou... Bueno, pode ir salir ben Pode ir salir ben, correndo o riesgo De que non gane nada quer decir, Que, que, que dixeran o que nos ofrederan O noso en principio Que nos, iso non aceptamos E eh, conseguimos algo máis mm -hmm. El corre o riesgo de conseguir solo aquilo Ou, ojalá, pa ele E eh, po ben, de moitos mm -hmm. que podan ir detrás eh, E de denunciar, sí. ojalá consiga Os 45 días que sería un, un exemplo de valentía ¿no? eh, Por lo menos mm. para darlle algo de ánimos aos que poidan ir detrás E cales foron as razóns que decantaron un poquinho a balanza ao voso favor E subiron esa cantidad de días Bueno, eu penso que eles non estaban moi seguros O que por parte da empresa non estaba moi segura do que, do que había Porque senón non creo que darán o brazo a torzar Porque senón, senón non nos hubieran votado Ceredes que ao mellor preferían evitar máis problemas Acabar canto antes Exactamente, para sacarnos do medio fuera Porque algo tiñan que ter Cando eles non estaban Cando eles deron o brazo a torzar sí. Porque sí. isto chamase era o brazo a torzar Por parte, e... por parte uh -huh. eh, O que foi o tema do juicio pois Por parte da jueza Tampouco tuvamos o lá moi total Porque A non sello juicio porque había Nunas indinizacións Unas Unhas pequenas diferencias. Sí, ese foi eh, o único motivo por qual nos ganamos, digamos, a, o juicio. Porque estaban as cuantías as, as indemnizaciones malas deitas. Por exemplo, no meu caso, se non chegase a denunciar o meu despido, pois perdería dos anos de cotización. Uh -huh. Quer decir a mí indemnizarme 15 anos cando me tiñan que indemnizar a Porque eu estuve, en, os primeiros anos que trabíen a empresa, estuve eventual, estuve a base de contratos, me liquidaron, pero Seguín traballando, quer decir dicir, c'hubo un vínculo seguido. Pero eles pensaron que non e non mendiginizaron eses dos anos, que económicamente se suporon casi 3.000 euros que recuperei. Que pasa sí. que non se faceron a denuncia en, en, en consunto, os 20 algo, non? Non, sí, éramos 11. 11, bueno, sí. sí. O, o noso objetivo era... O noso objetivo era... Eh, demostraia a jueza que Frigo Louro pertenece ao Grupo Coren, que iso sería a baza máis importante que tiñamos para conseguir, quizás, os 45 días. Eles mm, non sei como conseguiron de que non se demostrase que o Louro pertenece ao Grupo Coren. O sea, un dos, dos despedidos que era vendedor demostrou que as recetas de visita que eran de Coren, que toda a presentación do, do, do material que se vende que sale de frigoloura, labrado o frigoloura que non é de do grupo Coren é, eso foi quizás o que nos deu algo de, de pena de non haber conseguido iso Non é, é, uh -huh. era o objetivo da empresa precisamente iso, ese era o medo que eles tiñan uh -huh. eh, Calea vos a vosa situación actual Abel, Pablo? Vamos a ver, por exemplo, neste momento eu indeteño un, un pago que me ten que fazer a empresa eh, non sei como irá acabar a historia Eu no meu caso, pois eh a min deitarme eh, chegamos un acordo económico que se supón casi o doble do que un principio me uh -huh. ofrecían Eh, pero nada O malo é que agora mesmo estou Pois, pues, por desgracia, non paro, no paro Como outros tantos E tamén, Abel sí, sí, no. esos E sabes de dos outros casos? Como está a xente? Se algún ha conseguido algún posto no, Que o sepa, ningún, nadie está trabalhando no, Que o sepa eh? uh -huh. Unha das compañeras, me parece que se arreglou Se está jubilada, non? Sí, había unha que estaba aportada a xubilación, recordamos, que había sí, unha traballadora sí. a porta a xubilación que foi despedida. Sí, final, sí con... bueno, ese chegou un acuerdo, me parece, que chegou un acuerdo, pa... falo contigo, me parece. Co... Sí, era Filomena, sí. Eh, sí. Creo que chegou un acuerdo con presa, al final la arreglaron para pa, pa jubilarse, o bueno, en fin, o sea, chegou un acuerdo, xa, o sea, para... Hasta que la, das, das de maior edad que estaba mm. entre nós Quería recordar ademais que vos estivestes durante moito tempo As portas de Frigo, Logro e Coren eh, Pois reclamando con pancartas Que vos coelera contratar E eh, polo menos a indenización que, que os tiñan que dar, non? Estuvisteis aí moito tempo polas noites Aguantando frío eh, Para vixilar as pancartas que non me las quitasen sí. Como recordáis esa época? Bueno, unha época un pouco jodida porque pasábase as noites e o frío. Tiñas que estar moi pendiente, por pancartas rompíanas, por outras, bueno. Iso xa quedou atrás agora, non? Si. Sí. Sí. De momento mellor olvidalo. De momento tamén olvídalo, a ver se, sí. ojalá que non que non pase nada cousas máis raras que mm. temos moi en dudas, porque hai, aí, aí según rumores eh que nos informen así de algo hai unhas cousas aí pendientes que vai a dar quizás moito mm. que falar Bueno, están moi contentos que con algún tema de uns autónomos que está a contratar a empresa parece ser que están facendo uns cambios de personal aí que non nos están a convencer en absoluto Exactamente, exactamente sí, pero esto é es mellor de xalgo moi bueno, Porque Bueno, de todas maneiras hai que dicir que cando nos votaron a nós pois pues pasarían, non sei votaron en junio ganou o juicio despois o 26 de noviembre volveron a votarnos outra vez de segunda volta e entonces pois, xa nesa fecha abría sobre neste momento, desde que nos votaron a nós igual meteron 40 autónomos entón non lle mirou moita lógica a iso uh -huh. ou se xa máis traballadores que antes pero a modo de autónomos porque é unha situación que a empresa de postar máis económica claro, así a empresa non ten problema, ningún hai chollo pois, mandos vir a hora que lle da gana no momento que lle da gana por parte eh... Cae unha persona de baixa, outro por sitio, Non ten Non ten ninguna responsabilidade sobre esa persona Menos complicacións para a empresa, non? Ni máis, ni, má. ni, má, ni menos eh, má, Había outra cousa que Por exemplo, cando foi do tema noso O comité falou co o gerente da empresa Bueno, si, sí, moi boas palabras Que, bueno, estes despedidos en canto Vese traballo, así que serían os primeiros En un <risas> un gran metida a traballar <risas> eh, bueno eh, nin tivemos a oferta de volver a entrar eh, creo que a maioría de nós non tería nin gana de volver a entrar aí. non crees que suceda e en caso que sucedese a verdade é que a niñas as enturas no. ¿no? despois de, do maltrato que recibimos por parte da empresa despois de disar a piel aí durante tantos anos eh, luchar tanto por a empresa con ganas ou sin ganas mmm, no, pues creo que sería un multísimo recurso como, ou quizás De ninguna maneira, digamos uh -huh. Bueno, Pablo, a ver, non se sé si queres encadear algo máis no, De momento non, porque hai unha de revolución aí nas empresas de momento, entonces Faremos seguimento destas de novidades que hai en esta historia Nos atraeremos a <risas> a conta do que pasa aí A exclusiva, ¿no? exclusiva <risas> Será para ti por o trato que nos destes No, e eh, gracinhas a vos Porque non sempre damos cabida aquí os veciños Para que pues, comenten todas as situacións que están a vivir e, eh, Sobre todo con este caso A situación que se deu Bueno, pois pues, moitísimas gracias aos dous A Abel e a Pablo E eh, Odito, <coughs> seguiremos pues, un pouco atentos a todo o que conteza Gracias a vos Vale, moitas gracias